Bolo raz dvoje detí, braček a sestrička. On sa volal Jáchymko a ona oto Lienka. Otca síce mali dobrého, ale mať im bola mrcha macocha. Byla ich každú hodinu a nikdy im pekného slova nedala. Jáchymko, Jáchymko, buď sa, vstávaj. Otolienka... Jachymko, ja to už nevydržím. Od Božieho rána len kriky a bitky. Jachymko, ujdime mi preč. No, dobre, ale kde preč? Vyberme sa slúžiť. Veď nám v službe 100 lepšie bude, ako pri tej mrchavej macoche. Tam nás byť nebudú. Aspoň si, čo to vyslúžime. Nedbám, sestrička moja. Kedyže by sme mali ujsť? No teraz, hneď. Ale vedie noc, vyčkajme aspoň do rána. Ráno by nás mohla macocha prichytiť a bolo by s nami zle dobre. Čo to bolo? Bojíš sa? Keď sami mi po hore chodiť a ešte k tomu v noci? Neboj sa. Keď sme dvaja, strach mať nebudeme. Poď, pober si aby do uzlíka ideme. Ja mám môj už nachystaný. Počkaj, Jachymko, cez kuchyňu nemôžeme. Spýtam, cocha počula by nás. Tak, kade? Oknom. Poď. Otolienka, už sa nebojím. Keď idem s tebou, vidím ako vodne. Tvoje zlaté vlasy nám svietia na cestu. Pozri, kde stúpaš, tam zlatá tráva rastie. Umývaš sa v potôčku a voda ostane zlatá. Ale já, Chymko, veď, že mi tak nevrál. Veru, že si mi utešená, sestra moja. Vedia ja viem, že som pekná. Ale keď chcem, môžem sa spraviť aj na Ešte Ešteže čo, už len to by chýbalo. A nesmej sa, alebo smej. Keď sa smeješ, zlaté rúže ti v ústach kvitnú. Počuješ, braček môj, les sa budí, svitá, už sa nebudeš báť tmy. S tebou sa nebojím ničoho. Ani svetla, ani tmy. Braček, my ale nemôžeme spolu slúžiť, lebo by sa nám spolu zle vodilo. Pozri, ráz cesti. Ja pôjdem jednou cestou a ty druhou. Nie, nenechaj, že ma sestrička moja... Veď by som ja za tvojou krásou vždy len plakať musel. A veru, že sa musíme rozísť. Ale aby ti za mnou nebolo clivo, na, tu ti dám jeden z mojich zlatých vlasov na pamiatku. Kedykoľvek ti na úm um prídem, prizeraj sa naň, ale že ho pred ľuďmi ukrývaj a nijak ma nevyzrať, lebo by sa i tebe, i mne zle povodilo. Keď ti budem navolať, čo treba, len sem prídi do tejto hôrky, tu má na veky nájdeš. Tak sa rozlúčili, ja im košiel ešte za čas horami dolami, krivými i rovnými cestami, čo zošívajú svet od konca do konca, až prišiel do jedného mesta a tam stal do služby u kráľa štyri kone riadiť. Riadil on tie konie a ten vlas si zavesil večer do a pri ňom česel. Zavolajte mi všetkých sluhov z mojich staní. Povedal som všetkých, do jedného. Tu sme, veličenstvo, na váš rozkáv. Do jedného som povedal, ale jedného tu nevidím. Kde je Jachym? Aha, Jachym, na toho sme celkom zabudli. Je tu nový, ešte sme na neprivykli. Všetkých vás dám vypalicovať zo zámku. Lenivci, babráci. Ako to, že jeho kone sú vždy najkrajšie a najlesklejšie? A sviet nespáli ani polovicu z toho, čo vy. Odpovedzte: Nevieme, výsosť, je v tom nejaký háčik. Tu som, pán kráľ. Na budúce, keď povieme: Všetci sluhovia odkoní, platí to aj pre teba. Hlavného sluhu v mojich stajniach. Hlavného sluhu? No, ale byličenstvo, a, a čo ja? Hlavný sluha som predsa? ja. Bol si ním do dnešného rána. Odteraz sa budeš učiť u Jachyma. Jáchymko, naučíš túto bandu povaľačov, ako sa majú starať o moje kone a nepáliť pri tom sviece. Punktum. sa ti v tom novom úrade darí. Poď. Poď, dáme si holbu vína z mojich tajných zásob a zapijeme povýšenie. Bol som ja, no a teraz je pravda, že ty. Musím ťa uviesť do funkcie. Keď ja som víno nikdy nepíjal. Ja len vodu. Vodu, no, vodu vravíš. A teraz budeš obedovať so samotným kráľom. Poď, poď, syn môj, poviem ti, čo a ako. Ste ku mne taký dobrý. No, vedia ti, len to najlepšie chcem, synček môj. Tak. No, vypi No. no tak, len si daj. Mm. Zaslúžiš si za poriadnú prácu. Mm, no. Je dobré. Trocha kyslé, ale za to dobré. A e, čo tam mm. kyslé, čo tam kyslé, tak a ešte jeden. No. Tento druhý už nebol taký kyslý, je sladšie a sladšie. No vidíš, to je sorta z pivnice nášho kráľa, fajnové vínko, jazyk šteklína a do tretice šuk. Oh, na zdravie e, Na je na tvoje, oh. Jachinko, na zdravie oh. Prečo ste len ku mne taký dobrý? Veď ma ani poriadne nepoznáte Ale akože by som ťa nepoznal Veď ty si mi ako ako rodný syn a tie tvoje koníky utešené Ty Jachinko povedz pošušky ako to robíš že ty tvoje koně jsou také krásné. Dobré. Ale jen do jedného ucha. No, chytl, nám. Mám zlatová svůj sestru. Oto, Lienku. No. Když jsme se rozlučovali, dal mi zlatý vás. A tu je. Při tomto vlase já ty koně češím. Při tamto vlase? Mm. No, no to je nádhera. Nič také som jak živo nevidel. No, naopak, vypíme si ešte na strávke. Ale že nikomu nezdraví. Nie. Nikomu. Nikomu. Len spí nikomu na svete. <laughs> veličestvo! Veličestvo pán Krán! Moja hlava, to je bolest. Víno sa dobre pije ale na druhý deň Vedia ja som včera všetko vyblabotal Jachim si, ty ale hlupák Môžem sa už len modliť, že ten sluha to všetko nevyzradil kráľovi Dobré ráno, Jachimko Dobré ráno, pán kráľ Akože si sa vyspal, Jachimko Ďakujem veličenstvo, ale nie je veľmi dobré No povedz, že ty mne, švárny Jachimko mne samému, pričom ty tie konie riadiš? Nuž, pán král, ako ostatný? Prisvieť sa. No, klame, klame, vaša výsosť. Na vlastné, urči som ten zlatý vlas videl. A v kapse máš čo? Nič, len tak. Tam má, tam má, len nech ukáže. Ukáž. Tento zlatý vlas mi každú noc svieti. Je z mojej sestričky Otolienky. Dala mi ho, aby mi clivo nebolo. Nechcel som vás klamať, ale dal som o to Lienke slovo, že o vlase nikomu nič nezradím. No veď nič je, nič. Keď si raz dal slovo, tak zradiť nesmieš. Aj keby si mal hneď klamať svojho kráľa. Veď sa za to na teba ani nehnevám. Ale musíš mi tú zlatovlasú sestru ukázať. Chcem ju vidieť, ak je naozaj taká pekná. Chcem ju za ženu. Jachimko, také šťastie, kráľ ti bude švagrom. Teraz sa už preca nebudeš s koňmi zapodievať. Celý život budeš len jesť a hodovať. Jachimko, zapriahni do koča a chystaj sa na cestu. Jachimko zapriahol štyri paripy do zlatého hintova. Do Hintova posadili i jednu paniu, aby tá s krásnymi panskými šatami šla pre otolienku. Ale tá pani, to bola Ježibaba, posadila k sebe i svoju špatnú céru, čo král o tom nevedel. Král si vysadol na konia, ja pleskol bičom a tak šli. Preleteli hory doli a prišli do tej hory, kde naša Otolienka bývala. Tu sme, veličenstvo. Toto je moja sestra Otolienka. Je ešte krajšie, ako som čakala. Krásna pani Otolienka. Na kolenách sa skláňam pred vašou krásou. Vášho brata som si nadovšetko obľúbil. Do úradu som ho ustanovil. Staňte sa mojou ženou. Nie, pán kráľ, nemôžem. Keď vám dám slovo, nebudete šťastní. Akože by som nebol šťastný s vami? Rozmyslite si to vzácna pani. Zahradním vás bohatstvom, o akom sa vám ani nesnívalo. Dokonca života vás bude milovať a ctiť si vás. Vydajte sa za mňa. Nemôžem. Choďte len domov a zabudnite na mňa. Pohrdate mnou, mojou láskou. Tak je to teda... Keď sa za mňa nevydáte, zmárnim vášho brata Jachyma. Nie, neubližujte Jachymkovi. Pristávam. Stanem sa vašou ženou. Váš kráľ sa žení. Oblečte moje neveste tie krásne šaty, čo sme priviezli. Poďte, pani moja. Ja sa o vás postarám. Pozrite len na tú nádheru. Pre krásne šaty. Krásna dáma. Musí mať krásne šaty. Tak, ešte závoj. Hotovo, veličenstvo. To je nádhera. Posaďte pannu do Hintova. pleskne pleskni byčom, ideme na zámok. Hej, dvorná dáma. Ano, veličenstvo. Ticho a opatrne s mojou pannou. Aby sa jej z krásy nestratilo. Len sa nebojte, Veličenstvo. Čo hovorí môj pán? Aby som ti ruky po lakte odrezala. Tak môj pán káže. Nech sa tak stane. Otolienka! Sestra moja! Mlč, lebo zmarním aj teba, aj ju. Otolienka. Na skutku jej ruky od lakťov odrezala. Ticho a opatrne s mojou pannou, aby sa je z krásy nestratilo. Ako rozkážete. Very toho. Čo hovorí môj pán? Aby som ti nohy po kolená odrezala. Jak môj pán káže, nech sa tak stane. Nie, O to Lienka! Mŕč, zmarním teba i ju! Nohy od kolien jej odrezala. Ticho a opatrne s mojou pannou, aby sa jej z krásy nestratilo. Čo to hovorí môj pán? Čo? Aby som ťa zo šiad vyzriekla a hodila do mora. Jak môj pán káže, nech sa tak stane. lovka o tom preriekneš? Zmarním ťa. Domora ju hodila, a kráľ nič nevie. Dcera moja, obleč si ešatý a závoj. Nevestou budeš ty. Rýchlo, rýchlo, chvíľu sme na zámku. Len pozri, zlatovlasá panna, v tomto zámku budeš paňou. Trubači, privítajte svoju novú kráľovnú. Pani moja, predstavím ťa môjmu dvoru a mojim podaným. Toto je moja nevesta. Daj ti mi Bože za krásu. Mal si on čo vybrať. Mal za čím toľký svet konačce. Jachim, čo sa to stalo s tvojou sestrou? Vrav! Oklamám vás, veričenstvo. Mrčí. Mali by ste ho potrestať. o opovážlivosť? Takto názovedno s kráľom za noc vodiť? Obezte ho, vaša milosť. Ubezte. Nie, to by bola pekná smrť. Pred Zámockou bránou ho popás do zeme zakopte. A slúžky budú naň každý deň pomie vylievať, aby si druhý raz rozmyslel svojho kráľa klamať. Tak sa i stalo. Namrzený král si v rozkaze obstál. Jáchymka do zeme zakopali a slúžky naň každý deň vylievali pomie. Keď zlatovláska padla do toho mora, urobila sa tam z nej biela kačka so zlatým chocholom na hlave, ale že nemala ani krídel, ani nôch, nemohla po mori plávať, Nuž len popri mori na slniečku sa obsúšala. Pri tom mori býval jeden záhradník a ten každý deň bielu kačku výdal. Kačka, biela ako sneh, Pod na slniečku leží, ani nôh, ani kríďa nemá, chúďa. Ako jej len pomôcť? Poď! No poď, kačička. Ach, nechytaj ma, nechytaj. Kačka, ľudským hlasom vraví? No poď, pomôžem ti. Ach, nechytaj ma, nechytaj. Radšej sa polutuj nado mnou. Veď vidíš, že ani rúk, ani nôh nemám. Zázrak. Z kačky sa stala panna zlatovlasák. Ktože ťa do tej kačky zaklial? Sama som sa premenila keď ma zlá Ježibaba chcela zmárniť a do mora hodiť. To ona mi ruky i nohy odrezala. Na miesto sos ti perly začúpadajú. No neplač, neplač, pomôžem ti. Usmej sa. Tak, čo je to? V ústach ti v úsmeve vykvítla zlatá rúža. Toľká krása. Tie perly si sám nechaj. Ale tu ružu od dnes morskej kráľovnej. Za nič na svete už však nesmieš predať. Pýtaj ty len moje ruky a moje nohy. Nech ich po svete pozhľadáva. Vykonám to, krásna pani. Počkaj tu. Idem hneď za kráľovnou. Kačička! Zlatovlasá pani! Kráľovná ma zlatom núkala. Peňazí mi dávala plné vrecia, ale ja som ružu nedal. Len ruky a nohy zlatovlasej pany som pýtal pre moju dievku, čo mám doma. A zda by sa jej reku tie ruky a nohy pridali. Čo vravila tá kráľovna? A hneď rozkázala pozhľaduva tvoje ruky a nohy a vymenila ich za ružu. Pozri, tu sú. Poprikladaj mi ich na rany. Prirástli sa. Na skutku sa prirástli. Ďakujem ti, záhradník. Nikdy na svete ti to nezabudnem. Počkaj, zlatá panna! Opäť sa na kačko premenila. Ale už má aj nohy. Aj krídla. Letí. Kam letíš? Zlatá kačička! Na more za priateľkami kačkami! Zvedie, čo je s mojim bratom Jachymkom! Kačičky, už ste počuli, čo je nové? Nepočuli, sestrička, len vrau. Stará Ježibaba, predsa došla svojho cieľa? Svoju céru, špatu, kráľovi, miesto krásnej otolienky podhodila. A Jáchymko? Čo je s Jáchymkom sestrička? Toho neboráka dala popás do zeme zakopať. A slúžkam prikázala, aby mu pomije na hlavu vylievali. Zajtra sa stretneme, sestričky Kačičky, a prinesieme nové klebety. Dovidenia, zajtra. Dovidenia. Chudák ja, Chymko. Len čo sa zotmie, pôjdem za ním na zámok. Kto spíš? Kto nespíš? Otvor mi dvere! Ja ani nespím, ani spím. Ale otvoriť ti nemôžem. Lebo som ja po vás do zeme zakopaný. Tak si musím otvoriť bránu sama. Jachynka! Sestrička moja! Ja som to, Jachynko. Ach, braček môj, načo že si vyjavil, že ty máš sestru? Ach, načo že som vyjavil? Veď vidíš, ako z letu so mnou nakladajú. Popás ma do zeme zakopali. Ach, braček môj, celý deň ako kačka lietam. Ľudskú stravu nejem. Hladná som. Či nemáš dačo čo zjesť? Veru, nemám, sestrička moja. Vedlen tým sa živím, čo služky na mňa vylejú. Nuž tak si sama pôjdem zjať. A rovno do kráľovskej svetlice. Oto Lienka prebehla do kráľovskej svetlice a čokoľvek bolo v skrini dobrého všetko pojedla. Napokon ešte vzala pánov hrebeň a začala ním svoje vlásky prečesávať. V tom zatrepocu popred oblok biele kačičky. Oto Lienka odvrhla neočistený hrebeň, spravila sa na kačku a vyletela oblokom za svojimi družkami. A svitlo ráno a král sa pozbieral z postele. Mm. Spal som ako zarezaný. Aj kráľovi vytrávi podľa jej noci. Čo dobrého tu máme? Mňamňa? Mňa. Čo dobrého si dáme? A! Stráže! Ku mne! Sluhovia! Niekto všetko pojedol! Sluha, kto bol v noci v mojej izbe? Nikto, veľičenstvo, ani nohy som nevidel. A kto to všetko pojedol? A tu na mojom hrebení... Vlasy. Zlaté vlasy. Niekto sa česal mojim hrebeňom. No, Veličenstvo, ako oko som vás strážil? Neviem si to vysvetliť. Celú noc budeš dávať pozor a ráno mi všetko rozpovieš, inak sa vrátiš späť ku koňom. Pán dvorný radca, vykonám, vykonám vaša výsosť. Ani oka nezažmúrim, ani na minutku. Celú noc pri vašich nohách presedím veličenstvo. Len, len domaštale nie, domaštale nie. Už som si ako si eh, odvykol od toho smradu. Však viete veľičenstvo. Sestričky kačičky, už ste počuli, čo je nové? Nepočuli, sestrička, len vrahu. Náš múj sa dnes horšie vodí. Stará Ježibaba ho dala až popazuchy pazuchy do zeme zakopať, aby tým skoršie zahynul. Zajtra sa stretneme, stričky kačičky, len nosťenové klebety. Dovidenia zajtra. Dovidenia. Jachymko, Popazuchy do zeme zakopaný. Keď sa zotmie, pôjdem na zámok. Víš, kto nespíš? Otvor mi dvere! Ja ani spím, ani nespím. Ale otvoriť ti nemôžem, lebo som popazuchy do zeme zakopaný. No už si teda musím otvoriť sama. Otolienka, Sestrička moja! Jachinko. Vidíš, vidíš. Načo, že si ty vyjavil, že máš sestru? Sestrička, ešte horšie sa mi vodí. Ježí baba sa dozvedela, že si tu v noci bola, no už ma popazuchy dala zakopať. Braček môj, či som hladná. Nemáš dačo zjesť. Veru nemám, sestrička moja. Vedlen tým sa živím, čo slúžky na mňa vylejú. No tak si sama pôjdem zjať. A rovno do kráľovskej svetlice. Sluha. Sluha, kde si? No tak, sluha, ty tu spíš. Ne. Okamžite vstávaj. O, o, o, pán kráľ, milosť, milosť. Len teraz som si ako si na jedno očko zdriemol, ale, ale celú noc som strážil. Všetko som videl. Čo si také videl? Zas je všetko zjedené? a hrebenie je plný zlatých vlasov. No, jedna zlatovlasá panička všetko zo skrine pojedla a potom si pri obloku zlaté vlasy prečesávala a potom sa premenila na kačku a ako si neviem, kde sa podela, vyletela von oblokom. No dobre, dobre. Neverím ti ani slova. V tejto noci sám dám pozor. Ak si nehovoril pravdu, tak ti je beda. No ale veľičenstvo, ja, ja a klamať, ešteže čo. Choď do kuchyne a prikáž kuchárovi, aby na noc nachystal najlepšie kusy. Uvidíme, čo za kmína sem chodí. Sestričky, kačičky, a či viete, čo je nové? Nevieme, sestrička, len vrav. Škoda nášho, jachynka. Prečo škoda? Čo je s ním? Vrav! Vnes ho dala Ježibaba po uši do zeme zakopať, aby tým skorej zhýnul. A zajtra mu už budú vriacovodou hlavu obárať. Chudák Jáchinko, isto sa ten ďalšieho rána nedočká. To by všetko nebolo nič. Ale tá stará striga už o nás vie. A vie aj to, že je otolienka medzi nami. Zajtra nás príde byť... My musíme ešte tejto noci odletieť do druhého mora. Sestričky, kačičky, polietame si, klebety naznášame a v noci do druhého mora odletíme. Dovidenia, sestričky! Dovidenia! Hudák Jachimko, pôjdem ho ešte naposledy pozrieť. Predtým ako do druhého mora odletíme. Kto spíš, kto nespíš? Otvor mi dvere! Ja ani nespím, ani spím, ale otvoriť ti nemôžem, lebo som po samé uši do zeme zakopaný. Tak si naposledy otvorím sama. Tu som, Jachymko. Otolienka, sestra moja. Jachymko, vidíš, vidíš, načo že si ty vyjavil, že máš sestru. Vedlen pozri pozri Otolienka, ako sa mi tu vodí baba zvedela, že si tu aj tejto noci bola. muž ma po samé uši dala zakopať. Naposledy som prišla. Lebo vie aj to, že som sa na kačku premenila. A zajtra príde pobyť všetky kačky. V noci odletíme do druhého mora. Dobre sa mávaj, sestrička moja. A odpustň mi, že som ťa zradil. Dávno som ti odpustila, Jachimko. Nože povedz... Či nemáš dačo zjesť? Ej, veru nemám. Veď sa ja už len z toho živím, čo mi pred samé Tak pôjdem do kráľovskej komnaty. A vezmem si sama. Mm -hmm. To sú dnes dobroty. Lepšie ako včera. Mám ťa, zlodej! pustite ma, pán kráľ! Nebudem vám viac kradnúť, len ma pustite. Sluha neklamal, keď vravil, že si to ty. Zlatovlasá panna, nepustím ťa, mi neprisľúbíš, že mi neujdeš. Neújdem, pán môj. Ale ty musíš slúbiť, že dáš môjho nevinného brata Jachynka zo zeme vykopať. To ti, zlatovláska, slúbujem. Hneď to vykonám. Vítajte, radcovia moji. Vítajte páni z môjho mesta. Musím sa s vami poradiť v jednej dôležitej a neodkladnej veci. Tu sme, pán kráľ, počúvame. Ty buď teraz ticho. Nie. Najskôr dáme slovo starší. U u, už som ako hrob, veličenstvo, Ako hrob. No, múdro, múdro robíte. Najskôr no, nechovoria starší. Veď, no, čože, čože už mi mladý a sprostý. Budeš už ticho. No, stará matka. Vy ste medzi nami najstaršia a najmúdrejšia. Poveďte nám, čo by taký človek zaslúžil, čo chce zo sveta zniesť dve nevinné duše. Čo by zaslúžil? Len to, aby jeden súd dobre ostrými klincami vybili. Tá dnu ho zadebnili a tak dolu stráňou do mora pustili a jeho celé pokolenia aby medzi koňmi na márne kúsky roztrhali a po svet roznosili. Bravo, bravo, joj, jo, to je múdre, to je ten, mne, veľmi múdre veličenstvo. Veru múdre, ako si si vyvolila, tak sa ti stane, lebo ty aj s tvojou dcérou ste ma chceli oklavať a lienku i s Jachymkom zniesť zo sveta, stráže, berte ju. Milosť, milosť, pán kráľ, milosť. Starú Ježí babu zadebnili do toho suda a dolu stráňou do mora pustili a jej dievku medzi koňmi na márne kusy roztráli. Ale král so zlatovláskou držal veľkú svadbu a jachym komu bol družbom. Všetci ľudia hýkali nad tou krásou, keď ju na sobáš viedli. Potom im všetkým spolu bolo dobré. Veľmi dobré.